Здійнявся крик, а жрець Аполлона не замовк і не обернувся. Я не знав, що трапилося, але зрозумів. Він цього чекав. Друзі, підтримаємо український YouTube разом. Підписуйтесь на канал Пригоди Плюс. Ставте лайки та залишайте коментарі.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 Еще популярнее.